Вільям Вілсон, Едгар Аллан Бом Що тут казати, що сумління скаже Примара темна на моїм шляху Чемберлен, Фароніда, Нехай мене звати Вільям Вілсон. Не варто чернити цей непорочний аркуш моїм справжнім ім'ям. Воно вже й так виставило на посміх і пострах усю мою родину, осквернило її. Хіба ж не рознесли лихі вітри його ганьбу, не чувано? в найдальших закутках світу? Хіба ж я, о найупослідуваніший із ізгою, не вмер для цього світу? Для почести його? Для квітів? Для світлих його перивань? Хіба хмара, густа, зловісна, безкрая, не зависла навічно над моїми надіями і небом? Я, коли б навіть і міг, не писатиму тут про останні роки мого життя, роки несказаних страждань і непрощенних злочинств, цей період, ті останні роки, позначився раптовим потягом до розпусти, причину якого я й маю тут намір з'ясувати. Звичайно, люди скачуються на дно помалу. З мене ж, уся моя порядність спала у раз, мов мантія. Від порівняно невинного гріховодництва, я семимильними кроками дійшов збочинства гіршого, ніж Елагабал. Який випадок, яка єдина подія привела до цього зла? Будьте ласкаві. Вислухайте. Смерть моя недалеко, і тінь, що біжить перед нею, лягла на душу мою вмиротворенням. Коли сходиш у цю примарну долину, так хочеться співчуття, ледь не сказав жалю, від своїх близьких. Так хочеться, аби вони повірили, що був я до певної міри рабом, незалежних від мене обставин, аби в деталях, які зараз повідаю, Серед хащів блуду знайшли для мене бодай острівець, де чатує невблаганна доля, аби погодились, наскільки їм це удасться. досі, якщо існували такі великі спокуси, то принаймні людину так іще ніколи не спокушали. І ясна річ, так вона ще ніколи не падала. А отже, ніколи ще так не страждала? Та й чи не жив я, воїстину, в сні? І чи не вмираю зараз як жертва жахної незбагненності, найнеймовірнішого з усіх земних сновидінь? Походжу я з роду, який завжди славився буйністю уяви і вразливістю вдачі. І вже з ранніх моїх літ було видно, що фамільний характер я успадкував повністю. З роками він укорінювався дедалі глибше, даючи моїм друзям серйозні підстави для занепокоєння. І нічого, крім шкоди не даючи мені. Я різ свавільним, потураючи найхімернішим примхам, піддаючись найневтримнішим почуттям. Слабкодухі, обтяжені такими ж родинними вадами, мої батьки мало чим змогли запобігти тим нездоровим схильностям, що були мені притаманні. Кілька недолугих і непродуманих спроб завершилися повною поразкою для них і цілковитим тріумфом для мене. Відтоді моє слово стало вдома законом. І в віці, коли більшість дітей іще ходить у шорах, я був полишений сам на себе. Сам собі пан у всьому, за винятком прізвища. Мої перші спогади з шкільного життя пов'язані з великою розлогою спорудою єлизаветинського стилю в одному нікчемному англійському містечку, де росла сила селена величезних каракатих дерев, і всі до одного будинки були сірі як світ. По суті, все воно було якесь дуже примарне і миротворче, оте статечне старе містечко. Мов зараз чую свіжу прохолоду його тінистих вулочок, аромат рясної чагарникової Землі, мов зараз ціпенію від дивного захвату, зачувши глухий, глибокий бас церковного дзвону. Ще похмурим гулом рвучко розтинає сутінкову тишу в якій спить, загорнувшись, ажурний, готичний шпиль. Я з утіхою, наскільки вона мені взагалі тепер доступна, опишу найнезначніші свої спомини про школу і пережиття тих літ. Мені в моїй біді, так, біді, і то найсправжнісінькі, проститься, що шукаю розради, хоч малої, хоч тимчасової, згадуючи кілька розрізнених подробиць. Тим більше, що ті подробиці цілком банальні, і навіть смішні самі по собі набирають моїй уяві додаткового значення, бо пов'язуються з місцем і часом, у яких тепер бачу перші застережливі знамення долі, що згодом заволоділа мною так непіддільно. Отже, послухайте. Будинок школи, як я вже казав, був старий і розлогий. До нього прилягала чимала ділянка землі, і все те – замикалося високим муром, що був покритий зверху вапняковим розчином і битим склом. Цей малонетюремний мур визначав наш життєвий простір. Виходили ми за нього лише тричі на тиждень, раз у суботу, коли нам, у супроводі двох молодих учителів, дозволялося вийти на прогулянку. І двічі в неділю, коли нас тим же церемонним строєм воли на утренню і вечірню до єдиної в містечку церкви. Парухом у тій церкві був наш директор, з яким великим щодуванням і збентеженням дивився я з учнівської лави на хор, як статечно, поволі сходив він на кафедру. Невже цей велебний чоловік з таким смиренно-лагідним обличчям у цих осяйних, святобливо розвіяних ризах, удбайливо на пудріній перуці? Невже це той самий нечупурний чоловік – і обличчям, який ще кілька годин тому з лінійкою в руці на драконівські закони в нашій гімназії, о страшний парадокс, надто страшний для розгадки. На одному з кутів того муру стояла ще могутніша брама, вся в залізних гвинтах і клепках, і в короні із залізних шпичаків. Які глибокі почуття благоговійного страху навіювала вона. Не відчинялася брама ніколи. Хіба тільки тричі на тиждень впускала та випускала нас. І тоді з кожним рипом її могутніх завіс перед нами відкривався безмір незвіданого. Цілий світ таємниць, що спонукав до поважних його оцінок або ще поважніших роздумів. Обшир, оточений муром, мав кілька просторіших місць, бо будинок був неправильної форми. Три чи чотири з них складали майданчик для ігор. Земля там була рівна. Висипана жорствою. Добре пам'ятаю, що ніяких дерев, лавок чи чогось подібного на тому майданчику не було. Містився він, звичайно, на задвірках шкільного будинку, а перед фасадом був засаджений самшитом та іншими кущами меріжок. Однак його священну межу ми перетинали лише в рідкісних випадках. Коли вперше приходили до школи, чи покидали її назавжди, або коли приїжджав за нами хтось із батьків чи товаришів, і ми весело рушали додому на різдвяні чи літні канікули. А сама школа? До чого ж химерною була ця давня споруда? Справжнісінький, як на мене, зачарований палац із незбагненним лабіринтом кімнат і коридорів, закрутів і закутків, що воістину не мали ні кінця, ні краю. Важко було навіть з певністю сказати, на котрому з трьох поверхів ти в цю хвилину перебуваєш. З кімнати до кімнати неодмінно вели як не вгору, то вниз. Три-чотири сходинки. А всіляких бічних ходів було так багато, і всі вони так дивовижно повертали вас до свого початку, що в цілому наші уявлення про архітектуру будинку мало чим різнилися від уявлення про безмежність. За п'ять років мого перебування там – я так і не спромігся точно визначити, в якому саме закутку містилася невелика спальня, відведена для мене іще 18 чи то 20 школярів. Найбільшою в тій школі, і як мені здавалося у світі, була класна кімната, довжелезна, вузька, з навислою дубовою стелею і готичними шпичаками-вікнами. В найдальшому куті, звідки віяло страхом, містилося святилище нашого директора – преподобного доктора Брандсбі. Солідна прибудова, футів 8 чи 10 завишки, з масивними дверима, що їх ніхто з нас за відсутності нашого наставника не посмів би відкрити. Краще вже смерть від тортур. В інших кутах стояли інші, подібні буди, що були об'єктами далеко менш шанобливого та все ж богобоязненого ставлення. Одна з них – правила за кафедру класикові, англоматематику. Вздовж і в поперек кімнати цілком хаотично були пороставлювані столи з лавками. Чорні, старезні, понищені часом, завалені пошарпаними книжками і так порозписувані ініціалами, іменами, гротескними фігурками та іншою різьботворчістю, що цілковито втратили й ту подобу форми, яку могли мати за старих добрих часів. В одному кінці кімнати стояло величезне відро з водою, в протилежному колосальні дзигарі. У масивних стінах цієї гідної шани гімназії і провів я третє п'ятиліття свого життя, хоч не було воно ні нудне, ні осоружне, бурхливий дитячий розум знаходив собі роботу чи розвагу і поза стихією зовнішнього світу. Отож, із нібито гнітючого шкільного життя. Я виніс враження багачі й гостріші, ніж ті, що юнаком черпав із розкоші, а зрілим чоловіком із злочинства. А все ж, мабуть, у тих початках мого душевного розвою було чимало і надзвичайного, навіть надмірного. В більшості людей події перших років їхнього життя рідко коли лишають якийсь яскравий слід у пам'яті. Всі вони сірі тінні, слабкі, нечіткі спомини, Невиразний відгомін забутих радостей і фантасмагоричних страждань у мене не так. Мабуть, мої дитячі відчуття за силою дорівнювали почуттям дорослих людей. Усе те й сьогодні, вкарбоване в пам'ять так чітко, глибоко й міцно, немов написи карфагенських медалей. Хоча фактично, при тім, що розуміє це під фактами, згадати ж майже немає нічого». Підйом уранці відбій увечері, зубріння уроків, розказування уроків, час від часу на піввихідні з прогулянками, ігровий майданчик з його бійками, забавами, інтригами, вже давно забулися ті душевні чари, що перетворювали забави на цілий вир почувань, на цілий світ рясних несподіванок, на безмір усяких емоцій, поривів і душевних злетів. Ох, ці добрі, жорсткі часи! Правду кажучи, серед школярів я вирізнявся запалом, за і владністю вдачі. І саме завдяки цьому поволі, але якось само собою взяв верх, над усіма, навіть і трохи старшими від мене. Над усіма, крім одного. Цим одним був хлопець, який носив те саме ім'я і прізвище, що я. Дивного тут нема нічого». Оскільки, хоча я й шляхетного роду, імення моє належить до тих поширених імен, що колись за далеких часів були, мабуть, власністю простолюду. Тут я називався Вільямом Вілсоном, придбаним ім'ям, що не дуже відрізнялось від справжнього. Мій Теска, єдиний з усіх, хто входив у нашу, як казалося, ватагу. Не боявся змагатися зі мною в навчанні, в іграх і бійках на майданчику, відмовляючись беззастережно вірити всім моїм балачкам і коритися моїй волі. Одне слово – не визнавав моєї зверхності. Якщо існує на землі крайній деспотизм, то це деспотизм владолюбного недолітка, надменш вольовими його товаришами. Бунтарство Вілсона не давало мені спокою, тим більше, що потай – Попри всю ту браваду, якою я підкреслював на людях своє ставлення до нього і до його претензій, я відчував, що боюсь його і не міг позбутися думки, що рівноправність, якої він так невимушено дотримувався у стосунках зі мною, насправді свідчить про його вищість, оскільки мені свою позицію доводилося повсякчас виборювати. Однак крім мене... Фактично, ніхто цієї вищості, бай цієї рівності, не визнавав. Товариші наші, здається, і не підозрювали нічого, мов би їм очі заступило. Правда все те, і суперництво його, і непоступливість, і особливо його нахабне, вперте втручання в мої плани, не підкреслювало, а ніби ховалося. Здавалося, він цілком позбавлений чистолюбства і заповзятливості. Перше спонукало, а друге – Давало змогу його перевершити, а ним, по-моєму, керувало одне – примхливе бажання спантеличити мене, приголомшити, а й чи то стерти на порох. Хоча бували хвилини, коли я раптом з уразою, приниженням, подивом помічав, не міг не помітити в його поводженні, в його образах, нападках на мене, чи в запереченнях, дрібку якоїсь особливої, цілком недоречної і безперечно – вельми для мене неприємної душевності. Єдине, чим цю дивовижу можна було пояснити, це його виняткова самозакоханість, що виявлялася у такому примітивному, покровительсько-опікунському ставленні до мене. Можливо, саме завдяки цьому ставленню, однаковість наших імен та чистісінькому збігу обставин, що привів нас обох до школи в один і той же день. Серед старшокласників гімназії пішла поголоска, ніби ми з ним брати. Звичайно, старшокласники не дуже переймалися справами молодших школярів. Я вже казав, а як ні, то треба сказати, що Вілсон не був мені навіть далеким родичем. Та якби ми були братами, то неодмінно близнюками. Бо згодом, вже закінчивши гімназію, я випадково довідався, що Тескомій народився 19 січня. 1813 року. А це щось таки значить, бо саме цього дня народився і я. Може видатися дивним, але хоч як дратувало мене суперництво Вілсона і його нестерпне прагнення в усьому мені суперечити, ненависті до нього я не відчував. Майже щодня в нас траплялися сутички, після яких, прилюдно надаючи мені пальму першості, він так чи інакше давав відчути, що ця пальма насправді належить йому». Однак і моя гордість і його невдавана гідність дозволяли нам обом підтримувати так звані дипломатичні стосунки. Проте характери в нас були явно споріднені, і це викликало в мене почуття, яким, мабуть, лише наше суперництво не давало перерости в дружні. Взагалі окреслити, бай просто описати, що я насправді до нього відчував, справа нелегка. Була це строката неоднорідна суміш різних почуттів. Трохи войовничої неприязні, але не з ненависті. Трохи визнання, більше поваги, ще більше страху і злишком хворобливого інтересу. А для моралістів, скажу ще й те, що на додачу ми з Вілсоном були не розлий вода. Безперечно, тільки всіма цими аномаліями можна пояснити, чому мої нападки на нього, а їх було чимало, відвертих і прихованих. Полягали вони у книпах чи розіграшах. Зовні ніби невинних, а насправді дошкульних. І так і не переросли в серйозну, справжню ворожнечу. Та й тут я далеко не завжди добивався успіхів, навіть у найхитріших своїх витівках. Бо натикався в тестці на ту невдавану, непоказну жорстокість і простоту характеру, що вміє дойняти тебе жартом, але сам не має ахілесової п'яти і абсолютно недосяжний для глузів. Я знайшов у нього лише одне вразливе місце, одну його особливість, яка була, мабуть, наслідком хвороби, і яку не такий навіжений суперник, як я, пожалів би. Супротивник мій мав якийсь гандж у горлі, що не дозволяло йому підвищити голос, і він завжди говорив тільки пошепки. Ось із цієї вади я й користав, як умів. Вілсон мстив по-всякому, і один винахід його практичного розуму дошколяв мені над усе. Як він взагалі додумався, що така марничка зможе мене дратувати, лишилася для мене загадкою. Але зробивши раз, він ображав мене відтоді час. Я ніколи не любив свого нешляхетного прізвища і простакуватого, коли не плебейського імені. Словосполучення це різало мені вуха. І від першого ж дня у школі, коли там з'явився ще один Вільям Вілсон, я озлився на нього за те, що він носить таке ж ім'я – а саме ім'я ще більше знелюбив За те, що його мав ще хтось Адже тепер звучало воно Вдвічі частіше А отой другий буде мені мавсіль в оці І його звичайні круговерті Шкільних справ через отой дурний збіг Неминуче плутатимуть зі мною Зародившись таким чином Почуття роздратування міцніло Щоразу, як тільки виявлялось Що ми з моїм суперником Ще у чомусь схожі Тоді я не знав про знаменний збіг Наших днів народження, але бачив що ми з ним одного зросту і страшенно подібні статурою і рисами обличчя. Та ще ота чутка проспокровленість, пущена в старших класах. Одне слово, ніщо не непокоїло мене так, хоч я це і старанно приховував, як найменший натяк на нашу з ним схожість, чи то в зовнішності, чи то в характерах, чи то в становищі. Я правда б не сказав би, за винятком тієї чутки та й самого Вілсона, що про цю схожість коли-небудь заходила мова – навіть не знаю, чи наші товариші взагалі її помічали. Що він її у всіх її проявах і не гірше за мене помічав, було ясно. Але що він здогадався, який це благодатний ґрунт для знущань. Таке, як я вже казав, можна пояснити лише його надзвичайною проникливістю. Його роль, скидатися на мене як у мого душі, передбачала і слова, і дії. І грав він її просто чудово. Скопіювати мій одяг було неважко. Без труду він освоїв мою ходу й манери. Навіть мій голос. Дарма, ще сам його не мав. Власне, голосу він не міг перейняти. А от тембр... Тембр був той самий. І Вілсонів характерний шепіт став до стоту глухим відлудням мого голосу. Як він уївся мені в печінки о той прибездоганний портрет, бо шаржем його не назвеш. І розказувати не хочеться. Єдиною втіхою було те... Що, крім мене, ніхто, здається, того мавпування не бачив, тож наражався я лише на значущі і на прочут уїдливі посмішки свого Тески. Вдоволений, що досяг бажаного ефекту, він ніби підсміювався з того, що мені боляче, аніскілечки не дбаючи про оплески публіки, яка б охоче вітала його. Чому справді ніхто в школі не добачав його задуму, не помічав, як він утілюється, не посміхався разом з ним. Довгі місяці, довгі, тривожні, я розв'язував і не міг розв'язати цю загадку. Може рівень імітації був такий, що її не відразу й розпізнаєш. Але швидше, все пояснювалося майстерністю самого імітатора, який, знехтувавши букву, адже профан бачить тільки її, відтворив у всій повноті духу оригіналу, аби оригінал мав чим сушити собі голову і серце. Я вже згадував про його покровительські зазіхання і про те, що він завжди накидає свою волю. Накидання часто ховалося за порадами, причому радилося не відкрито, а натяками. Я цього терпіти не міг, і з роками моя нетерпімість зростала. Однак тепер, по стількох літах, варто віддати йому належне і визнати, що я не пригадую випадку, коли б суперник мій намовляв на мене якесь глупство чи гріх, цілком природні для нього, молодого і здавалося б незрілого, що він мав вищі моральні засади, мав більше обдарувань і життєйської мудрості, і що сьогодні я був би, може, поряднішим і щасливішим, коли б частіше прислухався до того значущого шепоту, який я тоді сили ненавидів і зневажав. А тоді я пручався, як міг, противився його нетактовному наставництву, і дедалі відвертіше обурювався тим, що вважав несосвітним нахабством. Я вже казав, що попервах мої почуття до нього були готові вилитися в дружбу, але в останні місяці мого побуту в гімназії, коли він явно вгамувався трохи зі своєю нав'язливістю, я навпаки, став відчувати щось дуже схоже на ненависть. Раз якось він сам це, здається, побачив і почав відтоді мене уникати, а чи вдавав, що уникає. Саме тоді, якщо пам'ять мене не зраджує, під час однієї бурхливої сутички, коли він завівся сильніше, ніж звичайно, і говорив і діяв з невластивою для нього відвертістю, я вловив, а чи вгадав, що вловив, у його голосі, манерах, узагалі, в його зовнішності те, що першої миті мене вразило, а наступної заінтригувало те, від чого раптом набігли невиразні видива найперших літ дитинства». Дикий, безладний рід споминив тих літ, коли ще й сама пам'ять не народилася. Годі описати почуття, яке мене охопило. Скажу лише, що не відразу міг позбутися враження, начебто знаю цю людину вже давним-давно, від якоїсь дня в безмежно далекому нині минулому. Враження це. Однак так само раптово розвіялось, і згадую я про нього тільки тому, що то була моя остання з ним розмова у школі. Раз уночі, під кінець останнього року навчання, відразу після того, як сталася згадана мною сутичка, я дочекався, поки всі поснули. Став з ліжка і з лампою в руці підкрався плутаними переходами до спальні свого суперника. Я вже довго снував одну з тих підступних капостей, які досі ніяк мені не вдавалися. Свій задум я збирався здійснити саме тепер, і то так, щоб мій теско Спочатку відчув, скільки злості в мені накипіло. Ввійшов я безшумно, залишивши лампу в коридорі. Ступив іще крок, прислухаючись до його спокійного дихання. Переконавшись, що Вілсон спить, я вернувся за лампою і знов підступився до ліжка, щільно прикритого завісами. Згідно з планом, я тихо, поволі відхилив завісу. І тієї ж миті, коли яскраве світло впало на постать спячого, Ковзнув поглядом по його обличчі, глянув.